أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرتا فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب katakan kamu akan berkata kepada Allah taala waktu kamu lihat Allah Subhanahu wa taala waktu itu baru nak cakap lauanan li karatan kalaulah aku ada peluang sekali hmm. lagi faakun minal mukhsinin waktu itu aku nak buat baik hmm. ha? tak mau dah waktu itu Besok dia akhirat ramai akan hmm? ada orang yang seumpama ini dah dia tengok dah sepolit kadarnya dia tak ambil kesempatan-kesempatan yang disediakan masa hidup dia, kesempatan Ramadan, kesempatan lain-lain tu, qadar kesempatan malam-malam yang istimewa ini dia tak nak ambil. Kemudian dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok di sana, bila dia nampak benda itu, barulah dia bercita-cita, kalaulah aku ada kesempatan yang lain Maka nescaya aku akan buat Baik dan jadi orang Mohsinin orang yang berbuat baik Itu cita-cita yang tidak Pasti akan berlaku Tak boleh Kan tak pastilah Memang tidak akan berlaku balik Tak boleh lah nak Maidara wedah dah lepas tu Kalau dah pergi sana dengan duk harap Nak maidara wedah Dia pergi darul lain Darul lain Nanti bagi Darban Darul Khuldi Pergi ke negeri yang Tekat Tapi di sana kalau nyakmat Nyakmat pun Khul Kalau azab, azab pun Khul Kecuali bagi orang yang beriman Untuk nama perempuan sekalian Sebab itulah Alhamdulillah Puasa ini sebenarnya banyak membentuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT Sebab itu dia kaitkan ayat itu dengan La'alakum Tataqun Benarlah firman Allah SWT Kutiba alaikumussiyamu Kama kutiba ala allathina minqablikum La'alakum tataqun Ah, saya kata berdawai tak boleh orang, orang ambil strike. Ah. wahai orang-orang yang beriman, diwafdukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat yang sebelum kamu, hmm. la'alakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Ah. Ayat la'alla dalam Quran kalau daripada Allah, ha, ah. Pasti kalau daripada manusia La'alla mudah-mudahan Tak asli Tapi kadang-kadang kita terjemah juga Mudah-mudahan sebab sebab Sikap kita kan? Bukan sebab Kenyataan Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebut Wahai orang-orang yang beriman Difardukan kepada kamu puasa sepertimana dipaduhkan kepada umat sebelum kamu supaya kamu benar-benar menjadi orang bertakwa, itu maksud dia la'al lakum tu la'al lakum tu supaya kamu benar-benar menjadi orang bertakwa jika kamu benar-benar berpuasa, itu maksud dia begitulah semayang, inna salat ha anin fahsya'i wal munkar sembahyang ni memang benar-benar mencegah daripada fahsya' dan mungkar. Memang tetapi kalau tak cegah fahsya' dan mungkar maknanya something wrong pada sembahyang kita. Sesuatu yang tak kena pada sembahyang kita. Puasa memang benar-benar mendidik kita menjadi insan yang bertakwa tapi kalau tidak bertakwa juga tentu ada sesuatu yang tak kena pada puasa kita Itu masalahnya Sebenarnya puasa Memang boleh mendidik kita Menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ya, ta'ala Dah tua-tua Takkan nak minum air ya, pilih lagi Pilih lain waktu puasa Saya ingat dulu sekolah Balik pula sekolah belum terus sementara nak sampai kat rumah singgah kat PD tepi jalan dulu ni Ada PD tepi jalan Yang tengok orang tak ada <laughs> Terderah ayat ya, PD tu juga hmm. Sambil-sambil buat-buat cuci muka Tak faham lah, sekolah rendah Tak tahu apa Sambil aku hadut tengok Budak-budak um, Kalau tua-tua buat begitu memang budak-budak Tak -budak, dah dah ke Balik rumah Bila time kau buat letih Buat-buat letih ada juga suami kadang-kadang pergi raja kailang Saya dulu mula-mula lepas Belum kahwin dulu saya raja kailang juga Sebab nak cari duit nak kahwin Bila dah umur lebih itu memang datang nak nikah kan <laughs> Jadi Ternah raja lah dulu Sebelum kita nak jadi ustaz apa ke Raja container, kontainer tu Amalgamate kontainer Tapi itulah saya datang dari pendakaran yang berbeza, mai berapa pon kan? Bukan melajak teknik apa? Tak reti nak buat, -buat kerja kerja apa dan sebagainya, dia orang suruh saya kerja pi minta gelang tu, minta bahagian cimpalang. Minta tahu tak cimpalang? Wedding orang macam bukan wedding apa? Wedding container. Tapi temuduga kalau lulus boleh kerja jadi ha, pekerja kimpalan kontainer. Ha. Yang kita datang rupanya no, tak pernah pegang musli wangi tu apa. Nak minta kerja kimpalan lancar jadi pelik ke? Tidak hmm. juga sebab apa? Nak impon duit nak nikah. Tapi <laughs> temuduga tengok dia produk test. Ha, klik ha, satu meter. Satu ha, meter setengah Satu ha, meter satu cm Dan satu meter satu cm dia kan ha. Dia kembang tu Tak pacar tu ha. Lepas tu suruh well, tu situ. Kalau ada lubang Lebih daripada Tak lulus so. Kalau hmm. berlubang lebih daripada tiga Tak lulus Kena kena padat semua Haa saya tradit sikit lah gambar kan. Saya tak buat dulu. Tengok orang suruh orang buat dulu. Saya duduk belakang. Sebab kita tak hati. Kalau kita tak hati, duduk pendai-pendai. lah. Bagi letih orang duduk depan, saya tengok dia orang buat dulu. Dia, lah. dia orang buat-buat. Lepas tu saya, saya hantam dia lah. Tapi tengok ada tengok dia orang buat, saya buat hantam juga lah. Dia orang memang saya tengok ke. Lah. Sebab dia bukan guna besi wedding. Yang biasa ni, dia pakai yang rule punya tu kan. Yang rule tu. Kalau senang kalau macam ni tu sahaja, ni rule penyang tu saja ni rule tu. Laju kan main? Hmm. Saya tembak aje, tembak-tembak cuma tembak, tembak lubang satu. Betul kata rezeki dah. Hmm. Tak mungkin dapat kerja. Terus boleh bikin kontena. Kontena apa kontena tu? Kontena sign saya dok ada sana. Saja bila dah buat siap, saya sign je. <laughs> Borok banyak dok ada. Tapi yang saya nak cerita di sini ialah bulan Ramadan. Pekerja kilang kontena ni hari-hari bermain dengan api. Kan? Balah, tuan-tuan. Bila bulan Ramadan, saya ronda kat Sampai hampir 80% orang pekerja kilang kontena yang lelaki tak berpuasa. Kan hari tu kencing bulan-bulan besar lampu tak nyala, tak siapa tak syok ke apa, tak apa kan, dia gelak lah sikit kan, kalau lampu terang tu, lampu nyala dia terang kan jadi bulan besar lampu dia syok sikit gelak, kita lalu pun gelak tapi orang duduk ada nak makan, biasalah ya Allah, ya teman-teman balik rumah, abang ke isteri sedia makan dadah, nah, ni abang letih ni posok, kan, dah hari tak malah jenis-jenis tu kita bohong orang, tak apa lagi Bohong Allah Ta'ala ni dan lain Kan, besar ha. Kerja apa pun sebenarnya Allah Ta'ala benarkan kita Bagi kita kemampuan Untuk berpasa, kecuali Kalau kerja tu berat sangat Rojok para ulama, rojok tutup guru Tanya tengok, kerja saya ni Boleh buka besar tak? Kan? Sebab ada kerja yang boleh Dibukakan puasa kerana apa? Kerana kerja tu termasuk kerja berat Dulu orang bukui padi kan? Sekarang mana dah bukui padi dah? Tak ada lah ha? ha, Yang itu Kata Allah mak, Boleh kalau hari Mengerap padi hari memukui tu Boleh Kalau kerana apa? Kalau dibiarkan padi tu tak bukui juga hari tu hujan turun pagi, padi tu akan tumbuh dan sebagainya, maka kena kena pukul juga, oi turut tuan-tuan, angkat tu tuan tu sampai tidur-tidur malam pun tangan duk-gutu lagi, duk rasa, duk mimpi kan, mimpi pukul padi punya turut, nah tak semua kerja sekarang hari kan duk depan TV, tengok bola tengok bola hmm. ke dah malah ni korang ni hari ni saya tengok bola malam apa <laughs> kan? sekarang semua tunjuk tu je nak tukar sejalan petik je tak payah pergi berjalan pun kan banyak dah kerja-kerja yang kita buat senang sekarang orang perempuan mana ada yang basuh baju dah kan semua misi ni masuk. kan dulu semua orang perempuan dulu memang basuh baju sekarang tak ada lah mereka tak basuh baju pun bubuh dalam tu petik korang tu lah pusing dia moh jatuh. Ya, kan? dia tekan aja. Dah senang puasa pun mudah bagi kita dan anda mungkin sekalian. Atas sebab itulah bila dah mudah, janganlah kita ambil perkara itu lebih kurang lagi. Ambil kesempatan ini untuk kita sungguh-sungguh berpuasa dalam Ramadan tahun ini. Karena apa? Puasa Ramadan itu akan melentur dan hawa nafsu kita dan sifat-sifat takelot -sifat kita. Alhamdulillah. Dengan berpuasa Ramadan Kita akan ada sedikit perasaan kepada orang-orang lain yang susah Kadang-kadang kita ini Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan Alhamdulillah Kita tak payah minta-minta pada orang Ya, rezeki kita mewah Semua pendapatan kita cukup Mantap dan sebagainya Kita teringin nak makan apa pun Kita boleh dapatkan dia Nak makan di restoran mana pun Kita boleh masuk Kita ada kad kredit dan sebagainya Tapi bila bulan Ramadan Allah Ta'ala uji kita Waktu itu teringin nak makan apa pun Tak boleh makan ni siang hari Tetap kena tahan perut kita ada kad kredit pun waktu itu tak boleh guna untuk makan siang hari. Memanglah kita sedar bila kita tahan perut kita, ni alhamdulillah di Malaysia baru 12 jam. Kenang negeri yang sampai 18 jam baru dia rasa, "Woi, 18 jam kena biarkan perutnya kosong." baru dia perasan baru dia sedar bagaimana orang yang kadang-kadang kehidupannya sangat susah. Teh pagi makan pagi, teh petang makan petang, masih ada lagi orang itu dendang-dendam buat. Yang makan ni kadang-kadang tak Ramadan pun, seolah-olah mereka telah menjalani Ramadan. Makan lebih kurang saja. Jangan tengok Ustaz Bakri dah. Dan. Saya bukan sebab saya banyak makan. Sebab saya orang rajin jamu makan saya. Nah, itu betul. Setiap kuliah memang dia orang jamu makan. Sebab dia tengok badan saya kot. Kalau kesian kat saya. Setiap kuliah memang ada jamu makan. Darul berhendah pun ni jamu makan juga. Itu mana tak? <tuh> mana tak sihat? saya kata tak bayar tempat lain tak bayar kan, dia orang nyamuk juga kat saya, dia orang isi banyak sikit tu saya randu, <laughs> saya faham tu bukan kerana saya makan di rumah dia banyak saya pergi ke nuri. kalau di tempat saya, bila pergi ke nuri, saya makan, saya balik dalam gama tu, dia orang mabuk satu bukis pula kadang-kadang <laughs> saya balik dia tak nak pergi, dia orang hantar di rumah selalu macam tu jendak moras sangat, saya seri kalau sampai apa-apa yang cocok dekat meido orang saya pun tak apa. Okay. Boleh makan untuk 3 4 5 orang meido orang saya boleh makan insya-Allah. Ini dari lima wiji dah ada rumah tak lupa. baik. Itu bagi orang ya Allah Taala buka kehidupan dia. Ah. Tapi bila kita sedar kita kena tahan diri kita barulah kita boleh kontrol nafsu kita Tentang tuan dan puan-puan Barulah nafsu itu Ah, ha? kita lentur dia, kalau tidak kita ikut dia sepanjang masa bila kita lentur nafsu kita, barulah kita sedar bahawasanya, bila ada orang susah sifat hati kita, ada juga sifat kasih sayang kepada mereka bagaimana mereka masih penderitaan, kesusahan, itulah sifat kita akan ada kepada mereka insyaAllah, bila mana kita menjalani ibadah puasa, tuan-tuan dan perempuan sekalian, <coughs> jadi kadang-kadang kena lawan nafsu kita apa? Jangan berikut dia sangat hmm. ah. Yang paling banyak sekali bulan Ramadhan ni Tumbuh ialah Pasar-pasar Ramadhan ni, kamu bagi pasal Ramadhan ah. Yang banyak tumbuh pasar Ramadhan Yang belum Pandai berniaga pun, cuba juga nak berniaga Masak macam-macam Yang kena menyumpah badan Yang kena puji badan ada orang kena sumpah ha. Masuk tengok elok Merayak elok, kuning elok Makan kawak hebat, tak rasa apa Tak hati negak, tersaduk negak <tuh, tuh>, Waktu tu pun kita ni Nafsu kita tu kuat, bila kita Terangin beli macam-macam Bila makan tak sedap Tuan negar tu kena sembah <laughs> Dah tahu masak, takutin Nak negar juga, marah tu Sebab apa kita makan tak sedap, sedap Beli tadi punya teringin nak lah. Makan tengok punya sedap Semua juga ujian daripada Allah SWT Tuan-tuan sekali-sekala Kena lawan nafsu kita tak mana pasal Ramadan yang paling ramai orang Parking kaitan Lalu Tengok semua orang negar tu Tengok, orang jual apa semua, tengok tapi, apa pun jangan beli Try tengok, musim habis-habis Patah balik, jangan beli apa Pergi tengok saja Pergi hmm. tengok, boleh buat kan. kan. Sekali-sekali kena kan. try Sampai hujung, pergi tengok Jangan beli apa langsung, sate ke Mutabak kah, Tak kira lah apa, mana kita tengok pun Jangan beli Ini Sebab pun nak try tengok, nak lawan nafsu kita Mula-mula tahan, tengok satu-dua tahan Tahan, Israel tengok Eh, elak, elak sampai ke hujung, tak boleh jadi juga Patah-patah balik, penuh ke kanan yang kiri <laughs> Penuh juga nah, Tahan nafsu tu Tak boleh entah. Memang kalau kita ada ikut, tak jadi Lagi tapi pasal Ramadan Memang ada saja nak balik Ada saja nak balik Saya dah ajak Orang-orang dah, saya tak besar saya pergi pun, saya tak turun Isteri saya turun apa? Kalau saya turun, saya tambah lagi satu-dua buku Jadi saya tak turun, biar dia beli dah. Dia beli pun dah banyak lah. Sama kalau kita pulak turun Dengan badan kita guna tengok macam-macam hmm. Kita pulak tambah lagi Lagi banyak Metrawir eh? Kan? Mula kan, lah, dua rakaat Tak apa tengok depan, empat rakaat Tengok depan, enam tengok depan, lapan Tengok belakang lah, siapa cabut ni <laughs> Bila ada orang cabut Kita pun nak ikut lah, dia pun bela <laughs> Dia pun bela, kawani pun bela Tengok pula, orang bagus pula Pakai sarapan, pun cabut Aku tak pakai sarapan, lagi kena cabut juga Dia kira begitu sebab apa Bila dah makan banyak ni hmm, Ibadat pasti Segan dan di antaranya iman kita. Tak. iman ini bila dah lemah, mau lah. Sebab tu kalau boleh, kan. Tak jeralah kalau masjid tu rumah masjid kampung kena orang, tu imam kena kunci pintu. Dah masuk semua orang layang tu, kunci pintu. Hamba nak keluar, keluar waktu ke bumbung kan. Kalau tidak, apa duduk sampai habis kami sembahyang, baru kita buka-buka keluar. Kan kalau tidak, dah bagi biak, kalau tu dah bagi mudah itu dia dah tengok lah lah kali mula mula hari pertama memang eh punya, dah oh. memang eh perlahan sok najis saya ya. pun tengah tadi pi ambik ke belakang, pi ke tepi Ah, main dah minggu kedua. <gak> masuk minggu ketiga. Ok, malah tengok-tengok, tengah itu soal, lalang kali, tengah itu soal, tengah majit, tengah itu soal saja. Tengah itu mana, pidepoh? Kenapa Ramadhan ini diibaratkan apa? Ibarakan awal dia musim bunga, studio bunga. Kalau tengok, kan macam nak paparan. Pertengahannya musim putih luruh bila damai kucit dia luruh, luruh luruh luruh luruh yang luruh tu rupanya banyak akhirnya musim buah yang benar-benar nah, matang saja lekat elok tinggi tak banyak mana yang last kali bila buah tinggi tak banyak mana itulah perumpamaan ramadhan saya pun mungkin kadang-kadang fikir juga ada orang ni mungkin dia faham macam ni tuan-tuan awal orang rahmat kan, pertama tu rahmat aku main, main dah dapat rahmat dah. kedua terpuluh lipah lagi <gul> datang minggu pertama tu dah dapat rahmat dah, kedua terpuluh lipah lagi cabutlah, kan yang penting rahmat Allah SWT agak-agak begitu kan betulkah pandangan begini kan bila aku main yang pertama ni dah dapat rahmat dah, ni kedua apa nak lagi, okay? yang penting rahmat Allah Ta'ala dan Nabi pun kata kita ni masuk surga dengan rahmat Tuhan, dah dapat rahmat ok eh? yang tengah tu maafi rahmat lagi, okay? dah dapat rahmat je ok eh? dia pun tengah-tengah dia cabut lah tapi yang seronoknya kalau pasal raya Bulan Ramadan awal pun ramai Tengah pun ramai, hujung lagi ramai Yang tu yang pelik tu ya, tak Dia hujung lagi ramai Orang negara seronok Tentang berdua sekalian Tapi kita kena ingat Kalau kita tak ambil kesempatan Yang ada pada Ramadan kali ini Mungkin kita tak dapat ada peluang Yang akan datang Jadi minta sihat badan Jangan duk cari penyakit bulan-bulan Ramadhan ni. Yeah. Dalam badan rumah dah tuan-tuan nak naik basker. Kan, tapi rata-rata lagi. <laughs> naik basker pun tengok jenis basker juga. Kawan saya ada tiga orang dah patah kaki. kan? Kadang-kadang dia kata nak naik basker tu sehat. Ya, yeah, yeah. sehat. Tapi kadang-kadang tak kena cara. Patah kaki, lagi teruk. Ramadhan tak boleh, Pak tak boleh. Yeah. Kena jaga kesihatan kita supaya bulan ramadan kita boleh buat amal ibadah dengan elok sebab itu ustaz dekat mana ya ustaz pun tengok teruk teruk pun aku sehat pun <laughs> baru ni saya pergi cek kesehatan ke kita nak pergi Mekah sebab lah dapat tu ni ha, doa-doa lah pergi saya tuan -tuan. <laughs> Mula -mula pergi ya. sambil ini saya doa kat tuan-tuan pergi cek kesehatan kita ke pulau masalah mula-mula sampai timbang misi itu terus timbang Misi itu terkejut Saya pun terkejut 140 doang Terkejut dengan Misi Dengan saya pun terkejut 150 doang kan Punya <San> berat Tak boleh dua-dua orang terkejut Kian. Jadi bila dah timbang lah Boleh tengok cek darah Cek jantung Cek mana semua. Oh dia kata syahat Cek takde apa Oh Kan jantung tak ada apa, dar darah tinggi tak ada apa, ambil darah, cek darah pula, kecemanin tak ada apa semua sihat dong, tahun berat dia kata. tahun ini semua okey lulus boleh pergi muka lulus lulus dia hmm. tak apalah kan dia kata, cuba turun berat penyakit okay, lah, terima kasih dia kata nak buat apa, dia suruh saya pusing stadium tu titik hari, mampus aku <laughs> Saya bukan orang pula batas Kenapa pusing stadium tu saya orang dimuat teman Tak apalah Nanti cerita, cerita lain Tapi asalkan kita sihat Bulan Ramadan boleh dirikan Ibadat semayang terutamanya semayang Terawin tu Mana ada bulan lain dah terawin tuan-tuan Jangan duduk tengok Orang belakang dalam bulan besar Jangan pandang belakang tak pergi hantu maklimah nak tunggu kat sana kan, Pandang depan saja kan, Pandang tu imam saja Lagi tu imam tak balik Aku tak balik Yang tu baru putih kan, Bila kita pandang belakang saja ha, Kita akan terikut-ikut dengan orang belakang Sebab tak ada ada pulang tu. Tuan-tuan nak tahu pahala dua rakaat Kalau kita berapa, berapa banyak yang kau nak bagi dan kita buat dengan kelas kerana Allah Subhanahu dan Nabi sebut ghufirallahu ma taqaddam min dambi dan satu lagi Nabi beritahu as-sawmu jannah. Puasa itu adalah perisai Kenapa dia kata jannah? Dalam hmm. bahasa dengan sebut silah <silamari>, balik dah doktor. Jim ta marbutah. <tengar> Kalau buah beri bawah Jinnah Apa makna ni? Hei? Eh?